Mossa, mossa, bara alla människobarn Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan Och det blev det också Och min lillebror och jag hade fått löfte att gå ut och plocka stjärnor Och när det blev riktigt mörkt så gick vi ut stackars Lillebro han var nog väldigt sömnig men han tyckte det var så spännande så så han ville inte stanna in och sova och så frös han lite ja han frös han skakar Fast fastän mamma hade satt på honom min skinnväst som jag har vuxit ur mamma har sett kortstyrns broderi rött i kanterna på den den är mycket finare nu än när jag hade den oj oj oj vad tyckte den var skön och vad han var söt i den det, det är så roligt med en lillebror När man får ta honom i handen Och han traskar bredvid Och så pratar han i ett i ett Och frågar Han är rysligt nyfiken Nästan lika nyfiken som Bosse Bofink Oj, oj, oj Vad det var vackert i skogen Stjärnorna gnistrade Och månen skrattade Vi hade var korg, lillebror och jag Och rätt vad det var så födde den stjärna Och vi sprang dit åt det Hållade den född Men det var väldigt svårt att hitta dem de ramlade antrogligen ner i gräset och mossan. Ugglungarna vuxade ute för att plocka stjärnor, men de föddes som frysligt liv. Här åtföljde en skräck den ena. Nej, det var hitåt skräck den andra. Det var ju åt det här hållet skräck den tredje. Ditåt såg ni väl skräck den fjärde. Och så flög de åt olika håll. Vi blev alldeles ira i huvudet, lillebror och jag. Mossra Mossra själv, Nicke Lilltroll, som spelas av Ragnar Falk.